Grad koji se zove Najin, i s njim iđaku mnogi učenici njegovi mnoštvo naroda. A kada se približi bratima grada, i gle iz u mrtvaca jedinca sina matere njegove, i ona beše udovica, i mnogi narod iz grada iđaše sa njom.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 I stade govoriti I dade ga materi njegovoj A strah obuze sve I slavljak u Boga govoreći Veliki prorok podiže se među nama I Bog pokodi narod svoj U vreme ono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 Blagoje ste kad vas ljudi omrznu, nikad vas odbace i osramote, i razglase ime vaše kao zlo zbog sina čovečjega. Radujte se u onaj dan i grojite, jer gleda velika je plata vaša. Na i sestre čuli smo u svijetom evanđelju kako je gospod Isus Hristos vaskrsao sina Najinske Udovice i to nije to bio jedini put da je gospod naš podigao nekog iz mrtvi znamo da je podigao i jajerevog čer i da je četvorodnevnog Lazara vaskrsao i govorio je gospod tada da samo spavaju da nisu umrli Dakle, mrtve ljude je živima. Time je pokazao da je ta granica između života i smrti izbrisana i još više da je posle smrti tek početak pravog večnog života. A sa druge strane, ima u evanđelju mesta gde gospod žive ljude naziva mrtvima. I upravo o tome bi smo hteli Da pročitamo ovu besedu blažnopočevšeg episkopa Braničevskog Hrizostoma, koji se u ono mračno vreme posle drugog svetskog rata svojim tihim glasom probijao i narodna pokajanja. Pa evo čujmo tu besedu iz njegove knjige koja se tako upravo i tih Tihi glas. Sveti apostol Matej zabeležio je u svome evanđelju neobičnu spasiteljevu reč. Jedan od učenika, priča je pristupio je bio gospodu Hristu i rekao Gospode, dopusti mi da odem i ukopam oca svoga. Gospod mu je na to odgovorio. Hajde za mnom a ostavi neka mrtvi ukopavaju svoje mrtvace. Dakle, žive ljude nazvoje gospod mrtvima. I to ne samo tom prilikom. I u otkrovenju svetog Jovana Bogoslova gospod poručuje jednom čoveku od položaja Znam tvoja dela, imaš ime da si živ, a mrtav si. Ne zvuče li vam, braćo i sestre, čudno te reči, kojima se živ čovek oglašuje mrtvim? A kako ipak veliku istinu te reči kazuju? Okoliko je mrtvih među nama, braćo? Koliko ljudi mrtvih za Boga i za velike duhovne vrednosti? Mrtvih za ostale ljude? Mrtvih za sve što nisu oni lično? Koliko ljudi ima u kojima kao da se nešto ugasilo i koji ne osjećaju prisustvo onoga koji oživljava i nadaknjuje sve i koji nas čeka na kraju svih puteva. Koliko ih ima koji kad se iz izvesnih društvenih obaveza i navrate u hram Boži, u njemu stoje tupo i bezizrazno, ljudi čija duša ne zadrhti ni treptajem, i iz se grudi neizvijenije jedno osjećanje divljenja i strahopoštovanja pred tim neizmjernim veličanstvom koje upravlja svetovima i našim životima. Pa koliko ima ljudi, braćo, ima ih i među nama ovde možda, u kojima se ugasio smisao za više vrednosti, koliko ih je koji su mrtvi za pravdu, za koje je pravo samo ono što je njima u interesu, I koji će dopustiti da sav svet propadne, samo da njima bude dobro. Koliko ih ima mrtvih za istinu, koji se danas kunu u jedno, a sutra u drugo. Koji će ako im je u interesu reći da je belo crno, a crno belo. I koji svoja nedela oblače u zvučni lepe reči i predstavljaju ih kao podvige i vrline. Pa koliko ima ljudi koji su mrtvi i neosetljivi za druge ljude, koji žive samo za sebe i koje tuđa nesreća i nevolja uopšte ne dira. Uzmite samo jedan primer. Dok toliko naše braće teško strada, dok je mnogo porodica i u ovome gradu više gladnih nego sitih, dok su hiljade i hiljade naših porodica u crno zavijene, dok su čitava naša sela pretvorena uz garišta i čitave naše pokrajine formalno istrebljene, dotle kod nas, pa i u ovom gradu, skoro u svakom lokalu, iz dana u dan, iz večeri u večer, bez predaka i bez prestanka, trešti muzika i ima sveta kome je do provoda i do veselja. Recite, braću, Da li u tim ljudima koji se mogu veseliti na ovom našem tužnom i pretužnom groblju još uvek živi i kuca srpsko i ljudsko srce? Pa koliko ima ljudi koji su neosetljivi mrtvi za tuđ bol? Sada se prikupljaju i sređuju svedočanstvo o stradanjima naših najnovijih mučenika, Teško je čoveku da pročita i dve strane od onoga što su ljudi ljudima činili i mogli činiti. Štedeći ovo sveto mesto, spomenućemo samo jedan od lakših slučajeva. U selu prologu blizu Livna živela je samo jedna srpska porodica od sedam članova. Bezdušnim ljudima je i ova jedna porodica bila trnu oku, I zato su kad je nastao ovaj sveopšti pokolj, izveli nju jedne noći u polje istreljali. Kad su sutradan došli da pokopaju leševe, našli su jednu devojčicu od deset godina još u životu. Sedela je među leševima, naslonjena na mrtvu majku i plakala. Videvši da ponovo dolaze oni koji su poubijali sve njene, obratila se jednom od njih i rekla... Čiko, ja sam živa, nemojte me ubiti. Pomislilo bi se da će ta molba iz usta tog malog ranjenog stvorenja i kamen dirnuti, ali među tim ljudima nije se našlo ni jedno osetljivo i živo za tuđi bol srce, koje bi se smilovalo na to dete i koje nikome nikada zla nije učinilo. Na te tužne i preklinjuće oči, koje su svu noć plakale i to malo, slomljeno, ali željno života srce, koje je svu noć među leševima drhtalo, nisu je poštedeli. A koliko je hiljada takvih i gorih slučajeva bilo? To pak sve svedoči, braćo i sestre, da ima ljudi koji ne znaju za Boga, koji ne znaju za dušu, Se niko na svetu ne tiče. Ima ljudi koji imaju ime da su živi, a mrtvi su. Mrtvi duhom i mrtvi srcem. A od tih se živi kleševa niko ničemu dobrom, velikom i stvarnom neka ne nada. Ali zašto i kad je u pitanju osuđivanje čoveka gledati samo na druge? Da pogledajmo malo i na svoj život... Zar smo i mi malo puta zaneti sobom, zaboravljali na Boga i na one oko nas? Koliko se puta i naše srce steglo kad je trebalo učiniti nešto za drugog? Koliko smo puta prošli kraj čoveka koji je bio u nevolji i otišli dalje svojim putem, kao onaj levit iz spasiteljeve priče? I uopšte, koliko ima neuređenog i propuštenog u našem životu I kako samo brižno čuvati sebe i žaliti i vremena i truda kad je trebalo raditi delo Božije. Zar smo jednom s malo trude i žrtve mogli nekome prirediti veliku radost, pa nismo to učinili. Koliko nam je puta neko pristupio otvorenog srca s puno ljubavi i mi mu nekajno okrenuli leđa. Koliko su puta iz našeg srca... Pomolile svoje otrovne glavice netrpeljivost, zajedljivost i zluradost. Koliko smo puta bez ikakvih obzira naneli bol, često svom najrođenijem. Kako smo mu bez milosti ranjavali srce i stvarali u njegovoj i u svojoj duši pakao. I posle proklinjali i život i čas kad smo se rodili. Iz druge strane... Kako je toplo prostrujao neki nov život kroz nas, kad smo predavali sebe Bogu. Kad smo otvarali srce svoje. Kad smo se s ljubavlju i poverenjem odnosili prema nekome. Kad smo voleli, kad smo činili dobro, kad smo praštali. Kad smo davali i žrtvovali nešto od sebe. I kako nam je u tim momentima bio blizak Bog. Kako smo ga duboko osećali, kako smo mu se toplo molili, kako je iz duše sve nešto pevalo i pevalo sa svim bićima i svima svetovima Bogu velikome, kako se s skidao neki veo, kako su se širili vidici i kako nam je pridolazila snaga i kako su životne tegobe postajale ništavne. Drug čije smo shvatali, drug čije osjećali, U drugom je pravcu bila nastrojena volja naša. I sve je u našem životu bilo izmenjeno. Reči svetog pisma, reči molitve i crkvenih pesama, koje su nam do tada bile tako obične i daleke, postajale su, su bliže i tako pune smisla. A i ljudi koji su nam nekada bili tako daleki, postajali su bliži, I ravnodušnost prema njima pretvarala se u sažaljenje i ljubav. S se u stvari ništa nije izmenilo. To su bile iste reči Svetoga pisma koje smo i do tada mnogo puta slušali i isti ljudi koje smo juče i mnogo puta sretali. Ali je iznutra u nama nešto udaknulo svemu nov život i sve je postajalo drugčije. U čemu je tajna? I otkuda ta promena. U Svetoj knjizi Božjoj stoji napisano da je Anđeo gospodnji s plamenim mačem u ruci branio praroditeljima pristup drvetu života kad su zaželeli da žive po svome i za sebe. I danas je uskraćeno uzimanje učešća u istinskom, radosnom, blagodatnom, stvaralačkom životu onima koji hoće da žive sami za sebe a mimo Boga i bez ljubavi prema drugima. Evanđelje nam je otkrilo taj čudni zakon života, da ličnost, otrgnuta od Boga i ljubavi prema drugima i zauzeta jedino sobom, takva ličnost zamire i njene se istinske snage kao u otkinute grane gase i da ona opet oživljava kad prevaziđe sebe, Kad zaboravi na sebe, kad voli i kad život svoj utka u život Boži i život drugih. Oni koji su bdili i strahovali do samozaborava nad svojim detetom, znaju vrlo dobro koliko životna snaga pridolazi onome ko zaboravi sebe, ko živi za drugog i kad bez granica voli. I ukoliko je samozaborav i samopregaranje potpunije, utoliko je ljubav veća I toliko je predavanje Bogu svesrdnije, utoliko je u duši toplije, utoliko je ličnost se većma proširuje i bogati se životnim snagama, i utoliko više postiže i utoliko su njena dela veća i trajnija. Braćo moja, nema veće radosti nego osvetiti Hrista i njegovu ljubav u svome srcu. I nema veće sreće nego usrećiti drugog. Ko živi, a to ne oseti i to ne doživi, taj slobodno neka ne broji svoj život u život. A oni koji to doživljavaju i iz te povezanosti sa Hristom i ljudima crpe snagu, ti stvarno žive i stvaraju. Redko da je ko u čitavoj istoriji sveta iz ljubavi prema Hristu i ljudima tako malo štede o sebe kao što je to slučaj sa svetim apostolom Pavlom. Valja samo pročitati dela apostolska i poslednje glave druge poslanice Korinćanima, pa videti šta je taj sveti čovek s radošću pretrpeo za delo Božje. Ali je ta dragovoljna i iz ljubavi na žrtva bila još ovde na zemlji bogato nagrađena. Redko da je ko u istoriji tako punim životom živeo, tako duboko osjećao i tako mnogo uradio kao on... Taj je mali, slabi starac sa Božjom pomoći formalno srušio čitav stari svet sa svim njegovim shvatanjima, verovanjima i zabludama i na njegovim ruševinama podigao jedan novi če je atmosfera zračila blagodatnim uzarenjem duša. A u našoj ipak historiji niko nije tako istinski živeo ni toliko istinski uradio Koliko onaj carević, monah, koji nije požalio sebe, nego je svim bićim goreo u služenju Bogu i drugima. Koliko je vladalačke dece brižno čuvalo svoj udobni, lepi život i odživelo svoj besplodni vek, ne ostavivši čak ni imena. A ovaj, ovaj carević, Rastko, Sava, žrtvovao je svoj lični život savlađivao se, mučio, trčao, učio, pomagao, mirio i stvarno sačuvao život za sebe i za večnost i dao da plodove tog života uživamo i mi posle toliko stotina godina. Ali možda nije svakome od nas dato da bude Sveti Pavle i Sveti Sava. Ne čekajmo priliku da činimo dela koja će zadiviti svet. Nego činimo ono što je i sada i u svakom trenutku u moći svakome od nas. Braćo moja, ako ste teško podnosili život, ako ste se stidili sebe i ako ste nosili prazninu i paka u duši, kad ste živeli neznajući za Boga, kad ste propuštali da činite dobro, kad ste bili neosetljivi za drugog i živeli samo za sebe onda se molite Bogu da vas iskušenja te vrste što manje savladavaju. I s druge strane, kad ste osjećali radošt u duši i priliv novog života, onda kad ste se kao dete, majici, s potpunim poverenjem predavali Bogu, kad ste osjećali u molitvi kako vam njegovo prisustvo zagreva dušu, kad ste sve što dolazi iz njegove ruke primali sa zakvalnošću, kad ste radili njegovo delo i tvorili njegovu volju, kad ste stajali na stranu istine i pravde, kad ste praštali i molili da vam oproste, kad ste voleli i goreli od želje da činite dobro, kad ste gde god ste stali i mogli ali radost, onda idite i tako dalje činite. I nek vas ne zbunjuje što svet ide drugim putem, Pustite, po spasiteljovoj reči, neka mrtvi sahranjuju svoje mrtvace i neka samoljubivi i samoživi svet sahranjuje sebe u sebi, a vidite vi u život za svojim gospodom i propovedajte taj život onima koji još imaju uši da čuju i oči da vide i srce da osete i da razumeju. Amin.